Puncte de reflexie. Continuăm ediția matinală de 5 august. La microfon revine Vitalie Enache. Ediția continuă cu analiza noutăților politice. Întâi de toate, discutăm astăzi cu analistul Ion Tăbărțe, expert la Centrul de Analiză și Consultanță Politică Politicon. Buna dimineața, bine ați venit domnule Bărță. voi Buna anun... dimineața, bine v-am găsit Voi anunța ascultătorii că la ora 12 Ar urma să publicați topul celor mai influenți politici Și celor mai influente partide politice pentru luna iulie Care s-a scurs, nu vă întreb de pe acum Cum stau politice nici partidele respectiv în top Doar am vrut să ne spuneți în două cuvinte De ce a fost determinat clasamentul pe luna iulie? La luna iulie, clasamentul a fost în primul rând determinat de principalele evenimente politice. Dacă luna iunie, spre exemplu, a fost luna semnării acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, acum în luna iulie sau precedentă luna, luna iulie a fost determinată în primul rând de activitatea foarte intensă a legislativului, la sfârșitul sesiunii de primăvară și desigur acel pachet de legi, de 11 legi, care guvernul și l-a sumat în fața Parlamentului, care a stârnit foarte mare vâlvă și foarte multe discuții în societatea moldovnească. Probabil că poziția partidelor în top e influențată și de prestația politicienilor care reprezintă respectivele formații politice. În mod tradițional, de fapt, se întâmplă acest lucru. Da, desigur. Spre exemplu, reprezentanței unui partid care se află în fruntea topului 50 cei mai influenți politicieni această prestație a lor bună este dublată și de poziția mai ridicată, mai sus clasată a partidului respectiv în această ierarhie. Desigur, reprezentanții principalilor partide și se află în fruntea ierarhiei acestui top. Cât de mult, domnule Tăbărț, ar urma să influențeze, scuzați, tautologie, influența politică a anumitor partide la alegerile parlamentare așteptate luna noiembrie? foarte, foarte mult. Dacă să ne uităm la reprezentant, sau la specificul structural al electoratului Moldovnesc, la noi, în continuare, cetățenii se conduc în primul rând după liderii politici. Anume, persoana este cel care Sfințește locul, dacă se spune se poate spus. Noi încă nu avem o cultură politică sau nu avem niște partide politice instituționalizate unde cetățenii noștri votează anumite doctrinii, votează anumite instituții și apoi oamenii la noi este invers, de fapt, este un lucru specific pentru multe state aflate în tranziție sau undeva chiar în post-tranziție până se ajunge la o consolidare a, a democrației. Avem chiar cazul unui partid care este un partid, hai să spunem, cu oameni simpatici, un partid care vine cu anumite proceduri noi, proceduri interne de partid care sunt salutabile, însă nici de, nici de cum nu-și poate găsi nișa sa în electoratul moldovenesc, Mai referit la PLR și problema acestui partid că nu are un lider pronunțat. Are personalități, are mai multe persoane estimabile, apreciabile, notabile în societatea moldovenească, însă nu are o veritabilă locomotivă electorală. De aceea, în perspectiva alegerilor din toamnă, este foarte important acea persoană sau sunt foarte importante acele persoane care vor servi pentru partidele respective locomotive electorale. Până la legerile parlamentare și am mai vorbit în edițiile trecute, ne așteptăm la mai multe acțiuni de presiune ale Federației Rusă asupra Republicii Moldova. Voi reaminti acum de embargourile impuse la fructe și legume. Pe de altă parte, Uniunea Europeană a decis de la 1 august deja să deschide uh, piața sa pentru produsele moldovenești într-un număr dublat pentru uh, anumite sorde de fructe și uh, legume Acum pentru că tot vorbim de anumite presiuni și provocări Voi uh, aminti de un avertisment făcut de liderul separatist de la Tiraspol Evgeni Șefciuc Avertisment uh, adresat Chișinăului uh, Căruia îi cere să nu adopte acel proiect de lege privind separatismul Pentru că adoptarea acestui proiect de lege în opinia uh, liderului de la Tiraspol uh, iar transforma în pasibile infractori de a îngrei de închisoare pe toți locuitorii regiunii Transnistriene. Bine, pe toți locuitorii regiunii Transnistriene este mult spus. Este o manipulare. De fapt, terasul deja pe noi ne-a deprins cu manipulări. Însă, la sigur, avem nevoie de, de, o, de o numită restricționare a unor persoane din regiunea Transnistriană care sunt și cel puțin ipotetic cetățeni moldoveni, că nu toți din ei și-au perfectat actele moldovenești, însă ei acționează în detrimentul Republicii Moldova. Eu nu mă refer la cetățenii simplu, eu mă refer la o serie de funcționari de stat sau funcționari de acolo, reprezentanți de acolo, care acțiunile lor sunt clar îndreptate în adresă statului Republica Moldova sau sunt subversive la adresa statului nostru. Desigur, aceste persoane trebuie să, să fie cumva taxate, dacă îmi permiteți să spun așa, pentru că nu putem să permitem la toți pur și simplu așa simplu să, să vină pe aici, pe, pe, pe în Chișinău sau să treacă pe teritoriul Republicii Moldova. Am văzut-o pe doamna Ștanschi, spre exemplu, așa numită ministră de externe, cum vine bine mersi din, din Europa și bodyguards ei pur și simplu fac lege la Chișneau sau reprezentanțe structurilor secrete din regiunea transnistriană se comportă aici la, în, în Chișneau ca, ca la ei casă, de fapt știind foarte bine că ei acționează în detrimentul Republicii Moldova. De ce? Cred că avem nevoie de o numită restricționare, dar poziția reprezentanților trasnistrenii este una foarte și ciudată, ca să nu spun chiar perfidă pe, pe alocuri. Ei de aici se declară că noi suntem independenți, strigă sus și, și tare despre acest lucru, dar totodată când Republica Moldova semnează un act cu o cu Uniunea Europeană, când, un, când Republica Moldova adoptă anumite acte interne, ei uh, spun că gândiți-vă că dacă doriți să se mai întoarcă transnisterea sau um, să, să reunificăm cele două maluri ale râului Nistru. Pe de altă parte, noi ne-am separat, dar pe de altă parte voi vedeți că acceptați acel document, că altfel nu mai aveți nicio uh, șansă. Jocul dublelor standarde. Jocul dublilor, uh, într-adevăr jocul dublelor standarde cum, de fapt, este opoziția poziție Moscovei. Ne ducem aminti ace de acea declarație lui Rogozin de anul trecut de la Chișneu. Dacă doriți ca Transnistria să vină cu voi, hai plătiți pentru gaz. Și domnul pentru Ardă, gazul pe care l-au consumat Transnistria. Care, nu, care, care, consumat și care trans... nu a fost contabilizat de Chișneu. Da. Care nu a fost contabilizat de Chișneu, care terasul nu plătește Chișneului, care, de fapt, terasul îl pune undeva într-un fond, într-un cont al lor, și acei bani sunt redirecționați pentru nevoile lor interne de acolo. Domnul Oazul Nantoi a spus foarte inspirat. Aici se primește că amantul cu amanta să undeva la un restaurant, amanta fiind trasnisterea, amantul Rusia, și la urmă amantul trimite nota de plată soțului. Cam, cam așa se primește și, uh -huh. și aici. Adică această, aceste duble standarde pe noi nu ne miră, de fapt noi trebuie să, să, ne, să ne vedem de treaba noastră dacă se poate așa de spus, noi să ne urmăm calea noastră, iar regiunea transistreană dacă noi vom avea aici succes, dacă noi vom avea progrese în calea europei noastre, dacă noi vom ridica nivelul de trai a cetățenilor noștri. Până la urmă, Chișinăul va, va deveni atractiv și pentru terasul. Și de atunci, cele din urmă, această lege a separatismului credeți că va fi adoptată de către Parlamentul de la Chișinău, indiferent de vocele separatiștilor de la Tiraspul? separatiștii de la, la Tiraspul, când adoptă anumite legi ale lor interne, eu nu cred că se consultă sau se uită la, la Chișinău sau se preocupă ce va spune Chișinăul, sau este ce, această lege și în interesul Chișinăului sau este în detrimentul Chișinăului. Desigur, ei vor încerca să stabili, destabilizeze situația, probabil acum, spre 1 septembrie, liceile cu predare în limba română vor avea anumite dificultăți, probabil... Țăranii din acele sate moldovenești, din stânga Nistrului aflate sub administrația Chișinolului vor întâmpina anumite greutăți în a-și prelucra pământurile sau a-și strânge roada și vor mai veni cu mici porcării, în cer de expresie anume pentru a destabiliza situația și a pune presiune asupra Chișinău. Moscova, la rândul ei, a cerut săptămâna trecută Republicii Moldova să nu mai ceară plecarea pacificatorilor, așa numitor pacificatori ruși din regiunea transistrană. Bine, s-au mai făcut auzite voci ale autorităților de la Chișinău, cum au fost declarațiile șefului statului, spre exemplu, care și nu numai ministrul de externe, Natalia German, privind necesitatea retragerii trupelor. E ceva care pune în evidență și câteva întrebări, pentru că ne aducem aminte de summitul ul OSEC de la Istanbul din anul 1999. Astăzi Rusia a mai schimbat placa în privința promisiunilor făcute atunci de a retrage atât armamentul cât și soldații. Este bine știut deja de mult că Federația Rusă respectă acele înțelegeri care îi convin. Înțelegerile care nu îi convin, pur și simplu le ignoră sau nu le respectă sau le abandonează. De fapt, ce putem noi acum să, să cerem sau să ne merem de comportamentul Federației Rusă când în cazul Ucrainei a sfidat toate regulile dreptului internațional? Acel cadru normativ juridic internațional care a fost creat și care s-a stabilizat după cel de doilea război mondial și după sfârșitul războiului Recii, într-un mod grotesc, a fost sfidat de către Federația Rusă, în cazul statului ucrainean, intervenție directă a Federației Rusă în Crimeea, intervenție indirectă, dar nu mai puțin consistentă a Federației Rusă în cele două așa-numite republici populare din Donetsk și, -și Lugansk. Așa că în cazul respectării înțelegerilor de la Istanbul, cred că putem pune cruce sau deja am pus cruci pe cele înțelegeri odată cu venirea lui Putin la conducerea Rusiei. De fapt Federația Rusă în 2002, după ce au trecut 3 ani de la summitul OSCE la Istanbul în 2002, la reuniunea din alt nivel, reuniunea OSEC, din alt nivel de la port, a spus că ne dați-ne un an. Pentru că nu reușim. Exact. Însă, între timp, în acel an, Federația Rusă cocea un plan de soluționare a conflictului trasnistrean care să anuleze toate cele angajamente asumate la, la summitul de la Istanbul. De la la summitul la Istanbul. Și aici ne referim la desigur ne referim la celebrul memorandum COZAC, un plan de federalizare a Republicii Moldova prin care s-a dorit transnistrizarea Moldovei. Însă, odată cu faptul că noi nu am semnat pe ultima sută de metri acel memorandum cu năbădăi, la peste un an, la summitul de fapt nu summit, reuniune din alt nivel de la OSCE, de la Maastricht, Federația Rusă a criticat în termen duri Occidentul în special de fapt, implicația lor a dus la nesemnarea celui act de către Republica Moldova, iar practic după aceasta nici nu s-a mai discutat, sau Federația Rusă nici nu au vrut să mai discute despre acele angajamente asumate la Istanbul în 1999. Referitor la acel format de pacificatori și înlocuirea misiunii militare cu una civile. Noi, sau Republica Moldova, în ultimii ani permanent a, a avut astfel de solicitări. Și când a fost acel caz nefericit cu acel băiat în, în, într -o zi de, în prima zi de anul nou, care mi se dacă nu mă greșesc în 2012, noi atunci pentru prima dată am, cer, am început să insistăm acele asupra acestui subiect. Desigur, tirasul a fost împotrivă terasul vociferind cei ce, de fapt, gândește sau vrea Moscova. Moscova, așa că, în actualul context regional, nu cred că Federația Rusă va fi de acord. Iar noi, trebuie în continuare să ne sistemăm asupra acestui subiect. În ceea ce privește conflictul trasnistrian, actualul lui format de negocieri pe care vedem că terasul ostentativ îl blochează... Iar Rusia spune că am vrea să modificăm acest format... 5 plus 2, de fapt, se arată îngrijorată de o eventuală schimbare a formatului de negocieri 5 plus 2? Așteptăm limpizirea situației din Ucraina. Sigur că Ucraina, după cei ce ei s-a întâmplat, altfel va privi la situația transnistriană. Pentru că acum, în conflictul transnistrian, această regiune separatistă este, în primul rând, un spin în coasta ei. Dacă inițial, Conflictul trasnistrian a fost un conflict de separatism pentru a menține Republica Moldova în orbita de influența a Moscovei. Astăzi, când după vreo cinci ani de apropiere sau de parcurs clar european al Republicii Moldova, acest conflict separatism nu mai poate opri parcursul european al Republicii Moldova. Noi am mai vorbit cu dumneavoastră că pentru a opri acest parcurs european a fost resuscitat separatismul din sudul Moldovei. Astăzi, dacă vorbim din punct de vedere geopolitic, mai degrabă Federația Rusă va îndrepta acest separatism trasnistrian, după importanță strategică, desigur, va îndrepta acest separatism transnistrian împotriva Ucrainei, împotriva Kievului. Iar Ucraina altfel va privi asupra perspectivii acestui conflict conservat. De multe ori, federal, Ucraina fie că a fost, s-a jucat după duble standarde, fie că a preferat să nu provoace Moscova, însă nu putem afirma că Ucraina tot timpul a fost sinceră cu noi și n-a jucat această carte dublă. Mai ales că s-a vorbit în presă și despre interesele unor oligarhie din Ucraina, Respectiv erau avantajați de lipsa unui control adecvat, deci vorbim aici de situații de contrabandă, de, de multe alte chestii. De acord, pentru nimeni nu este secret că toată acea gaură neagră, sau care, în care reprezenta Transnistria, foarte multă contrabandă se realiza prin portul de la Odisea este bine știut ca să nu zic că este documentat pentru că toată contrabanda sau în linii mari toată contrabandă se realiza prin intermediul Ucrainei, și nu prin portul de la Odeță pentru că ce este regiunea Transnistriană, Este o fâșie de pământ între Chișinău și, și Ucraina și contrabanda se realiza pe două căi fie pe teritoriul Republicii Moldova, restului teritoriul, teritoriului Republicii Moldova fie pe teritoriul Ucrainei. Domnule Tăpărțe, astăzi putem sau să fim îngrijorați că am putea să nu răspundem sau să răspundem unor provocări ale Moscovei care să obțină un pretext pentru acțiuni militare în Republica Moldova cu focare în regiunea transnistreană? Provocări vor fi destabilizări tot, dar îmi vine greu să cred Că Federația Rusă va dori să meargă la o provocare și la o confruntare militară directă. Mai ales că avem și exemplul Ucrainei, mai ales că avem și această situație tristă care se întâmplă în statul vecin și Federația Rusă trebuie să-și dea foarte bine seama că treptat, treptat planul în ce privește Nova Rusia ieșuat, treptat, treptat armata ucraniană ia sub control acele două republici autoproclamate, autoproclamate cele republici separatiste vedem că deja au fost izolate, ele nu mai au legătură... Donesc de, de, de Lugansk, ele nu mai au aceea legătură directă și cred că Federația Rusă trebuie să ia foarte bine în calcul Că în cazul dacă va interveni sau va izbucni un conflict militar la Nisu, nu este exclus ca statul ucrainean să intervină aici. Bine, eu poate fac niște declarații prea pre tare acum, prea, prea dure, însă nu cred că Ucraina, având experiența pe care o are acum, va tolera sau nu va susține Republica Moldova, mai ales că dacă foarte mult se, se vorbește că, de fapt, s-ar fi încercat de a crea anumite structuri paralele, similare celor de la Lungaz și și la, la Odessa, iar aceste structuri paralele au, ar fi, fi create anumite în teraspul și uh, exportate, dacă doriți, sau ele, aceste structuri fiind undeva un transplant la, la Odessa. Știm foarte bine că celebru Antiofeiev, știu șefțov, acum este la Donetsk. Exact. Așa că Federația Rusă trebuie să cântărească foarte bine dacă va, va dori să provoace uh, militar uh, destabilizări aici în, în, în, în această regiune. Uh, nu cred că Federația Rusă la moment este dispusă să facă acest lucru. Ori știm foarte bine că terasul face tot uh, ceea ce îi spune Moscova. De fapt, foarte multe lume spune că uh, Transnistria acum este condusă de, de la telefon de către celebrul personaj Rogozin. Așa că nu, nu, nu prea cred că, uh, că până la urmă se va ajunge uh, atât de departe. Spre ce evoluează astăzi uh, situația din Ucraina cât vor mai continua luptele în condițiile în care nu s-a mai ajuns la un consens politic, la o masă de negocieri? Îmi vine greu să cred că se va ajunge la această masă de negocieri. Ucraina are foarte clar exemplul Republicii Moldova și Ucraina nu cred că va permite trasnistrezarea sau rusificarea, dacă doriți, Estului. Ucraina este, sau Chivul, este dispus să meargă până la capăt și probabil... În câteva luni totuși va reuși, poate și mai înainte, dar poate și mai greu, va reuși să ia sub control uh, militar uh, aceste regiuni rebele, dacă, desigur, Federația Rusă nu va interveni direct sau nu va interveni masiv cu suport pentru acei rebeli. Iar după aceasta, Ucraina va avea de rezolvat uh, problema Crimeei. Cât vor conta sancțiunile Uniunii Europene impuse Rusiei săptămâna trecută? Vor conta foarte mult și ele. Ele deja contează. Alta este că poate pe termin imediat, încă Putin poate să-și umfle mușchi în fața opiniei publice rusești, însă oricum deja ele sunt resimțite, iar în perspectivă medie și lungă ele vor fi niște lovituri foarte dureroase aplicate economiei Federației Rusiei, dar și situații sociale din, din acest stat. Deja avem cazuri când turiștii ruși sunt pur și simplu alungați în acasă din Turcia pentru că companiile turistice sunt incapabile să facă transferurile bancare pentru foile lor de odihnă. Ei s-au dus acolo, însă banii pentru ei... și așa... rușii sunt 90% pe litoralurile mării mediterane din Dar, nu, dar, de dar, dar nu, nu la acest lucru am vrut să mă refer. Bine, Dumnezeu cu turismul turci, eu mă refer mm -hmm. că... sau au vrut să mă refer că deja aceste sancțiuni se referă și la nivelul cetățeanului simplu. Pentru că un cetățean. Se extind indirect. Se, se extinde indirect. Și chiar pe undeva direct că cetățeanul simplu rus se duce la odihnă, iar din cauza acestor sancțiuni economice, el de fapt nu poate să se odihnească pentru că companiile turistice rusiești nu pot face transferul bancar pentru că acestor bănci li s-au impus anumite interdicții sau cum, cum mai exact se, se, se spun sau mai corect se spun Aș, și a este, a, acesta este doar începutul și sunt niște lucruri care sunt vizibile dar mm. vor mai fi foarte multe nuanțe care poate nu sunt vizibile, însă care vor fi foarte dureroase, inclusiv și pentru cetățenii de rând din Federația Rusă. Și ne dăm seama că o eventuală criză economică va bate din punct de vedere electoral întâi de toate în actualul regim de la Moscova. În aceste condiții, potinești de seama foarte bine că ar trebui să resuscite acest electorat, iar atunci când ai probleme pe plan extern, nu-ți rămâne decât... Să escaladezi, spre exemplu, același conflict din Ucraina Pentru că, într-un fel sau altul, ești preocupat de probleme externe Uneori mai mult decât ceea ce ai în buzunar De fapt, Putin are de ales două Din, din, din două Una este, fie până la urmă îl dă înapoi Și deschide Rusie pentru lumea exterioară Dar, de fapt, reputația Federației Ruse, Acum este de o așa natură că nu știu ce ar mai trebui să facă Putin ca să recapite, măcar parțial, o anumită doză de încredere în el, fie merge pe scenariul Coreei de Nord, o izolare, o zombare prin manipulări foarte, foarte dure, prin spălări de, de, de creier masive, cum stau lucrurile la moment mi este greu să cred că Putin va merge prim, pe primul scenariu. De fapt, Putin cum a spus cancelarul german Merkel, deja nu este adecvat. El trăiește... Tot... El, după cum el trăiește zis. cu totul în altă realitate. Așa că cel mai probabil Putin va merge pe cel de do al doilea scenariu, însă nu știu cât îl va ține real. Impresia că doar cetățenii Federației Rusie ar putea să oprească inclusiv acest conflict din Ucraina dar situația starea democrației în Federația Rusă cred că nu trebuie acum analizată prea mult, știm foarte bine cum sunt tratați activiștii din opoziție, reprezentanții ai societății civile a asociațiilor obștești Exact, de fapt noi vedem că o, o parte din intelectualitatea rusă din elita Rusiei încearcă să se opună lui Putin, însă ea este una foarte plăpândă, ea nu prea are susținere masivă. Știm, pâine și spectacol, de fapt nu știu cât pânii le dă acum Putin, dar spectacol la sigur le dă cetățenilor ruși. De fapt mentalitatea rușului este una de, să nu zic una imperială, dar este una... De, de, de, de abordare de forță. Imperiul țarit s-a constituit, s-a lărgit s-a cristalizat și coagulat agulat dacă doriți, nu în urma expansiunilor teritoriale. Rusul tot timpul i a fost nevoie să aibă senzația asta de, de că el este puternic, el a lovit cu pumnul în masă și restul îl asculte. Și federația rusă s-a creat anume pe aceste extinderi teritoriale permanente. Și revenind la anii 89 sau 1989-1991, rușii nu vor opera cu astfel de categorii ca uh, drept politic, libertate, civic și așa mai departe. Rușii operează cu categorii ca uh, pierderea statutului de supraputere, pierdere teritoriale uh, și așa mai departe. Adică în mentalitatea cetățeanului rus ei au nevoie să se să, să aibă de acest sentiment că ei sunt puternici, ei sunt tari. Și Putin le dă acum sau îi hrănește cu acest sentiment și în, în prima fază când ei încă nu simt la abuznare toate aspectele sociale, economice ale acestor aventuri hazardate al lui Putin, ei îl susțin. Încă susținerea lor pentru Putin pentru o anumită perioadă va fi mare. Însă când toate, toate aceste aventuri similare, dacă doriți aventuri din Afganistan, vor fi simțite sau re simțite de cetățeanul de rând, atunci, într-adevăr, pentru ruși se vor începe problemele. Berdeaiev, Nicolae Berdeaiev, da, celebrul uh, filosof rus din secolul al XX-lea, în începutul secolului al XX-lea, a spus că poporul rus sunt caracteristici două trăsături. Fie că ei cred orbește, în țari Baciușca, în tătucăl fie că ei se revoltă împotriva lui și îl omoară. Și dacă ne uităm la istoria Rusiei, ciclic peste, peste câteva împărați, unul de ei era, sau țari, era asasinat. Acum, Federația Rusă, sau rușii, cred, orbește într-un astfel de Tătuc, sau un țar Baciușca, care este Vladimir, Vladimir și Putin. Însă nu, nu avem o garanție că ei peste o anumită perioadă de timp să o vor răscula împotriva lui sau împotriva urmașului lui și îl vor asasina. Suntem pe finalul emisiunii mai avem 10 minute. Le-am programat pentru sportul Rege și am zis să facem o legătură între politică și fotbal, chiar să vă întreb când... Joacă șerif Tiraspol, țineți cu această echipă? Da, de sigur. <laughs> cu această Mâine, echipă. Mâine, de altfel, are de jucat un meci retur în preliminariile Ligii Campionilor cu Slova în Bratislava, o echipă care a învins pe șerif săptămâna trecută cu scorul de 2 la 1, dar rămân șanse pentru echipa de la Tiraspol. O remarcă, dar când a jucat Steaua cu șeriful la terasul Iată aici, vreau să vă de, întreb Desigur am fost la terasul și am ținut cu Steaua Am fost suport rostele, însă oricum în orice alte meciuri Pe care le joacă șerif în afara cuplu european în afara țării Desigur țin cu, cu această echipă Am privit, sau am urmărit primul meci De fapt, în linii mari am urmărit doar repriza a două șerif a presat un joc foarte bun a jucat cu un om în plus, a avut un penal ratat a egalat, la un moment dat a controlat meciul, putea marca cel de doilea gol însă a scapat pe final un, da. de final de meci un gol stupid să o eroare în, apărare. Un eroare în apărare dar nici nu pot să de fapt practic singur și-au și -au dat gol e, și să sperăm că pe șerif nu-i va costa foarte mult această, această gafă pentru că, la un moment dat, să ai totul la discreția ta și să ratezi într-un așa mod, dar ar fi, desigur, de nedorit. Oricum să sperăm că șerif va reuși să se impună, va trece mai departe, în, aș, în runda play-off pentru calificarea în, în grupele în în Ligii, campionilor. Ligii Campionilor. Avem meciul mâine de la ora 8 cerif, cu Slovan Bratislava, tot mâine în aceeași fază a competițiilor, sau București întâlnește pe octobre de la 20-30 de minute, 2 la doi a fost meciul tur, surprinzător, poate ne-am așteptat la mai mult de la formația bucureșteană, care să spunem, merge totuși cu prima șansă la calificare. Merge cu prima șansă și este evident că steaua este în creștere este în creștere de formă, este în creștere de joc, de relații de joc, dar să observă că încă până la urmă această echipă nu este închegată, vin din perioadă de pregătiri, vin cu o antrenor nou, care încă trebuie să vedem care este potențialul lui până la urmă Costel Gâlcă a fost un mare internațional român însă nu prea are o mare experiență de, de antrenor mai ales că vine într-o situație destul de complicată pentru el, da, pe de o parte el are o echipă bună lăsată de Regen Kampf, dar pe de altă parte au, această echipă a fost, a fost părăsită de o serie de titulari și este foarte greu să vii în urma unui antrenor care a avut succes. Involuntar vei fi comparat cu el. Am privit acel, am urmărit acel mic de la actube. Se vedea că și terenul dificil și deplasarea lungă pe uneva E Uniunea Vamală, cum nu dai uh, Înspre Uniunea Vamală Și se vedea că Steaua este incomodată de, de o serie de, de facturi Cu toate că la un moment dat chiar că a controlat miciul Și a fost regalată în minutul 89 Cred că totuși acasă Altfel vor sta lucruri pentru Steaua Și până la urmă Steaua va reuși să se impună avem uh, un meci pe data de 7, deci poi mâine, avem uh, toate meciurile de fapt uh, când ne referim la calificarea uh, în grupele Europa League la fotbal. Avem Zimbru, uh, e pentru prima dată când a ascensionat o echipă din Republica Moldova atât de mult în Europa League în uh, cadrul preliminarilor, Din câte știu, am învins formația Griodic din uh, Austria. Austria. Formația Grodic joacă vă reminitia ascultătorilor în Bundesliga austriacă și stă bine acolo. E pe poziția a treia din câte am văzut în urma primelor două etape, făcuise cu Austria-Viena, un egal, 1 la 1 și învințe se pare emisie pe Sturm Graz cu 2 la 1. Sunt două echipe celebre din Austria, iar Zimbru a reușit să se impună chiar pe terenul lui Grodic și avem meciul de joi la ora 20-25 minute pe stadionul Zimbru din capitală. Trebuie să spunem că mergem cu prima șansă și, <laughs> pentru că am obținut victoria în deplasare? Da, de fapt, Zimbră mi-a făcut figuri frumoase în cupile europene. Eu nu mai știu să nu sunt sigur că în 2002-2003 atunci era cu, cu, cu grupele UEFA Champions League sau, însă Zimbră atunci a trecut de Göteborg a, da. a, o cunoscută echipă suedeză, poate acum fotbalul suedez este într-un anumit într -un de umbră, însă atunci era o echipă foarte bună. a, -a, a jucat, a făcut meciuri foarte bune cu Betis Sevilla. Nu mai spunem de perioada când Zimbru juca de la egal egal cu Sparta Praga, adică până uh -huh. la urmă sau cu Maribor din, din Slovenia, Totuși Zimbru a avut perioade bune. Acum, pur și simplu, sau după câțiva ani de căutări, pare să că această echipă treptat revin în prim planul fotbolului moldovinesc. Și, într-adevăr, a făcut o figură foarte frumoasă, mi-a făcut o surpriză e, plăcută. Să ne aducem aminte că în etapa precedentă a trecut de o echipă bulgară, a trecut de Țesca Sofie, o echipă... Tot hidrată și ea, da. Foarte bună din, din campionatul bulgar. Campioană Campioana. Este una dintre echipile de tradiție din fotbalul bulgar. În final mai avem vreo 4 minute până la ora 10. Am zis să vorbim și despre cele mai importante transferuri în această perioadă de mercato, Probabil multă lume care... Se interesează de evoluțiile din lumea fotbalului Au și observat cele mai importante mutări făcute acum Ales după Copa Mondială de Fotbal Haideți să ne referim întâi la campionatul Spaniei Acolo unde sunt mutări importante în primele trei echipe Mă refer aici la Real Madrid, la Barcelona și la Atletico Madrid Întâi de toate l-au adus pe Suarez cel care iarăși a venit cu peripețiile sale da, canibalul Suarez, desigur globind e bine au dat o sumă foarte substanțială este 80, de, 80, de, 80 de, de, de milioane dacă, da. nu, dacă nu, nu mă greșesc nu, Suarez este un jucător excepțional sezonul precedent cred că chiar s-a ridicat la nivelul lui Messi și Cristiano Ronaldo din păcate de el, pentru el a avut loc acel Epizod nefericit este Nu un primul jucător, de altfel Da, este un jucător ăla. foarte bun Însă un jucător care pur și simplu nu-și poate Stăpâni emoțiile Și din, păcare, din păcate comite Astfel de acte Greu explicabile Totuși Barcelona a luat mai puțin în calcul a luat, aceste modente, sau ne... poate l-a luat în calcul, dar mai venit și cu avertismente. Da, a venit cu avertismente, probabil a luat în, cal în calcul, probabil vor încerca să lucreze psihologic cu el, Soares, deși inițial nu ulterior și-a recunoscut toată vina, până la urmă, toată lumea spune că în afara terenului este un tip foarte de treabă. De fapt, cum Marius Lăcătuș în afara terenului era un a, tip foarte, foarte remarcabil de treabă, însă pe teren mai scuipa, scuipa și arditorul. Și mai rupea picioare, uh -huh. mai rupea tendoane, se, se prefacea într-o adevărată fiară. Nu, nu este exclus că s-a luat în calcul și acest lucru. În plus, Oares deja are 27 de ani iar cu vârsta caracterul se mai temperează, se mai fătulește și Barcelona transferându-l, în primul rând a pus accentul pe calitățile sportive, calitățile jucători al lui Soares și cele hai să spunem extra sportive. Liverpool a făcut o afacere bună cu, cu el, probabil se gândea că îi va fi greu să-l mai rețină și așa anul trecut sau în sezonul trecut a fost reținut cu greu să, să nu plece. în plus Suarez a mai avut probleme în Anglia cu, cu suporterii, cu opinia publică. Ne aducem aminte de celebrul caz cu Evra, când a fost o perioadă lungă... Ne-a spus negru atunci. Da, suspendat. E bine, eu cred că atunci cineva s-a exagerat. Pentru că, că la ei așa se... Dar nici, Soa, nici Evra nu este un sfânt în acest moment. Da. De, de, de, de, de, de, de, de campionatul mondial la care el a fost, de fapt, cel care a stat în fruntea acelor nemulțumiri ale selecționatei Franței. Fiind că... capitan. Da, fiind capitan și a avut probleme și cu antrenorul. Probabil cuvintele lui Evra nu au fost cele mai ortodoxe la, la adresa lui Suarez, însă până, până la urmă, cred că Barcelona a făcut o facere bună, iar în prezența lui Suarez cred că se va simți din plin în sezonul următor. James Rodriguez, pentru real, o o achiziție la fel de substanțială, să spunem, după Cupa Mondială. Și o achiziție de perspectivă, însă, pentru mine, totuși, achiziția numărul unu făcută de Real este al Toni Tony Cross. Cu bani mai puțini, cu vreo 30 ceva de milioane, însă, Tony Cross era cu totul în altă situație, el era pe, ultima lună, pe ultimul an pardon, de contract cu ba, Bayern, nu-și prelungisă contractul și pentru Bayern apărea pericolul să-l să cedeze gratis. Vom mai vorbi în edițiile viitoare despre transferul, pentru că mai sunt din asta importante. Vorbim de Paris Saint-Germain, care a făcut e, câteva achiziții. Și important. posibil va mai face. Da, și posibil va mai face. Perioada de mercat o va continua. Dragi prieteni, am stat de vorbă cu analistul Ion Tăbârță. Vă aștept și săptămâna viitoare. Domnule Tăbârță, vă mulțumesc! La revedere. Puncte de reflexie. Reflecție.